Lëvdatat, falëndërimet, mërë njohjet janëve të mbërë Allahum, subhanehu, vëtjala Zotin tonë e falëndërojmë, për e ti falje dhe odzim, kërkojmë salavatë dhe selamat Për shëndetit më të begatta, mbi pengam berin e fundit Zotërin e njërzimit Muhammed Mustafa, në lehi salatë dhe selam Bishok të ti besnik mbi famine të ti të ndërshme dhe gjdo me simtari cili ndjek rrugën e tëre Me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të prë Do të ndalojmë disa minuta para xhutbes së xumës, të shfletojmë nga libri i Zotit, nga hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, shpjegimi të dedytarve kështu më radhë. Në javën e kaluar përfunduam të folurit mbi surën Qul huwa Allahu Ahad. Përfunduam në aspektin e përmbledhjes, për, për ndryshë surja Qul huwa Allahu Ahad. Në gjuhën e pingamberit të onë Sallallahu aleyhi sallem U klasifikua si surëja E cila përfshim dhe përmban Një të tretën e Kur'anit Por se Këto ligërata Këto shpjegime janë Përmbledh se nuk janë hulumtuse Në mënyrë shkemësore dhe akademike Dhe theho Pas surës kul huallahu ehet Vjen surja parafundit e Kur'anit Edha jo surja Qul a'udhu bi rabbil falaq et jena mushaf fi quran suratul falaq sura parafundit zakonisht shpjegohet tek ulemat me surën e fundit por kur i shpjegojnë ulemat i shpjegojnë dy ato bashk por se ne vetë do të ndalemi sot me lenë Zoti xhel Gjel xelaluhu me surën e parë parafundit surën qul a'udhu bi rabbil falaq pas sa inna sala muza zoti te bareke ve taala vazhdojmë me surën tjetër këtë di sura Kanë peshtë të madhe Për të cilat ka thamë për nga mberi Alehi salatu e selam Me janë zbrit disa lutje Nuk i kanë zbrit as kujt Me janë zbrit disa mbrojtje Nuk i kanë zbrit as kujt Për ju mejtëve maharat Pra e ka vequ zotë i onë të bare kjeve tjara Muhammedin salallahu aleyhi sallam Dhe si pasoj e kësaj Edhe u mejtën e ti Pra ajo që ka zbrit ati Për begatis Kushtë do që e ndjekë E marat E marat begati A dhe për nga mbiri I tha njëri për i sahabive Për i sahabive të ti Ukbetu bëni hamir I tha më është zbrit Apo më janë zbrit dysure Nuk e shot që i kanë zbrit të nëgjojshme Për shka kërëndësis Dhe mbrojtjes Dhe ruajtjes Që shka këtojnë të dysure Kull e udhu bërrabbil falak Edhe kull e udhu Bi Rabbin Nes Dhe këto disurë janë, janë në fund të Kur'anit Këto disurë janë në fund të Kur'anit Pra kul e udhu bi Rabbin Felak është surja 113 mbëdhjet Nërse surja kul e udhu bi Rabbin Nes është surja 114 mbëdhjet Dhe me këta përfundon numërimi i surëve Pse është aqërënësishme Dhe pse thapin nga Mirjalej Salatu Selam Nuk me zbrit të njajshme Para se mi zbrit këto surë Për nga mërë i jonë ale i salatu së ram lutëj me lutjet për gjithshme O Zotë mruaj, o Zotë mi largot këqijat O Zotë rrujën për i shejtanve Ato që ka janë prej me karakteret shejtanve prej njerëzve dhe prej gjinve Por se formulimin e këtyre disurave nuk e dinte Zotë i jonë të bare kjo e tala zvriti mbrojtjen të cilën edhe e lirojnë nga sihri Me të sinë ishtë provu për nga mërë jonë Alehi salatu selam Njeri nga jehudit Thuaj se Ishtë nga munafikat Dëshiron të mi boh keq për nga mërë jonë Salallahu alaihi Dhe ishtë nga otë nga fundi Pra ishtë duke fitu për nga mërë Alehi salatu selam Dhe ishtë duke nga dhënjë Nbi paganët dhe jehudit Dhe të tjerët prej të humë burga Dhe mundësia e fundit E të këqive është magjia Për nëse nuk mune me fitu me argumente Me fakte Me prova Me vlera Me parime Me njërzilok Nëse së në fitojnë qështu Atëhera fillon faza e dytë Dhe është lufta Pra rejna mbi ty Shpifja mbi ty Propaganda kundër ty Ekshtë më rratë pa asë një kufi Dere dhe në luft fizike, e kështu më rrath Kër i humbën të gjitha, mbet edhe një, një strej Për të këqit Dhe jo ishte mi ba se hire Dhe i banën se hire për nga mberit a.s. I banën i jehudi Se hire Muhamedi s.a. Me shpresë se më së përdzon Dhe jehudit janë të njohër për se hire Allahu gjellë gjelalu hu në surën e l-Bakara Kër e ka përmen se hiren, i ka përmen jehudit Tha Allahu të barekja vë tjela Në surën El Beqara U e të ba'u ma tëtlu e shëjatinu Ata indjeknin gjurëmët e shëjtanve Dhe këtë si hërë ja përkatsun Suleimanit Thane dhe Suleimanit a.s.m. o konë si i rëbaz Dhe për këta o konë i fort Allahu gjelluar e shka tha O ma kefara Suleiman O lakin në shëjatina kefaru Sulemani nukonë në sir vazë, sukonë pabesimtarë, por sheitanët banin se hire, sheitanët banin se hire. Më rëndësik i jahudi, i lidhë i disa një dhe e gjujti me se hire për nga më bërën tonë, a.s. Të regon Aisha, radhjallahu anha, se që kanë, kanë mëjtë një bëhe për i gjurmeve për nga më bërën për nga më bërën të për nga më bërën të për nga më bërën të për nga më bërën të për nga më b Kër godit me sehire Nuk ishte si të tjerët E runë të zoti Pro sehire ashtë hak Dhe në koran sehire vjen hak Të ndronë mendjen Të ndronë qëndrimet Të ndronë dashurit Qyshjet e da është di kanë së do Qyshjet e urrej di kanë e do E kështu me lalë Bojnë sehire njërzit Zotin arrujnë nga të këqijat e sihirbazve Aisha radiallahu ana thot mirë për pengamirin ton sallallahu aleyhi sallem Nuk mundet dhe me godit që që godit i njerën e thjesht A, Ati qka i ndodhi, i ndodhi një sen Kur bante diçka haronte Edhe të në ditën e vetë ka Aisha Oja Aisha, e bona që të puna se bona Dhe ja përkujton të Aisha, ose po ose jo Pro haronte shpesh Pro goditja qka E ka ploj për nga më berin tonë, a.s.m., ishte se harronte Dhe kjo është me të amor mengë Prope me sa më shpesh i thonë të ajshës O ja ishe, a dola, a keshë atje, a s'keshë E kështu me radhë, dhe kjo ishte siklet Dhe harrej sa është prej azopit Andaj, Zotë i onë të bare kjo vëtjara Si shërim dhe mbrojtje dhe largim të sehiras E zbriti kull e u dhu bërrabbil falak Edhe kul e u uh, dhu bërrabbin nës Kër i zbitër këtë të të, të dhia I lezoj për nga mërë a.s. Dhe duke i lezoj këto I arë Gjibraili Dhe ja të regoj venin e se hireve E dërgoj për nga mërë a.s. Alijun Radhi Allahuan Dhe dha shko të filan veni Të filan bunari Dhe gropoh aty dhe kime gjith ta Dhe kjo është prej Të ligave cirë bazve se i I fshehin thejl Gjurëmën të të tëre Mirë po me shpallje Për nga mëri të ale i salatu sëlam Ju zbulu e Shkoj ali ju dhe I prishi ato Dhe u liru për nga mëri ale i salatu sëlam E dikush pisa abeve i thaja rasu Allah A nuk do të merësh me atë qatë ka bo se hire Pra nuk do të kërkojnë atë Qatë ka bo dam tyje Qatë a për nga mëri ale i salatu sëlam Tha jo Nuk do të mirëm Me të këqijat e të këqive ta une, elhamdulillah u lirova, nuk do të merëm me shërrin e sharajive. Pra, ajdu da gjenje të zotë i vetë e bareke vë të alat keqen, qëka e ka bo. Pra, një për i sebejpëve se kanë zbitë të disure, ka qenë edhe sehiri apo sehirja që e jëshbo Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe nga kjo në gjari, dhe nga kjo hadith, kanë zirë djetartë se nëse e rokë për nga mberin aleyhsram, sehirja tjertë i rokë edhe më shbetë Për nga mërë a.s. Pas zbritës e këtyre surëve I ledzon të shpesh I ledzon të ka arnë Transmetim të vërtej që ka transmitu Imam Tirmidiju Dhe imam Nesaiju Dhe imam Ahmedi Dhe ka arnë nësa i Bukhari Dhe nësa i Muslim Nga për nga mërë a.s. Se për nga mërë a.s. Ma zhdo namazit i ka ledzu Kull hua allahu e had Kull e udu bi rabbi l'feleq Kull e udu bi rabbi nës Ndërsa Gjdoherë që kara me flet E ka lezu Kull hua allahu ahad Kull e udhubi rabbi lë felak Kull e udhubi rabbi lës Kjo që ka argumenton Se shërri egziston të njerëzit Me budhëk Nuk ka të njerëzit pak të keqe Ka shumë të keqe Andaj zotë i unë të bare kjo e tala që ka dhot Kull e udhubi rabbi lë felak Min shërri ma khalak Thuaj, kërkoj mbrojtje Nga zoti mëngjesit I qili e qanë mëngjesin Nga shërri që ka kriju te të kriesat Nëse të njerëzit Eksiston që që të dëshojmë Nga vjen shërri Nga vjen egoja Ekshtë nëmerar Andoj, pengamiri Jon, salam, E ka lezu surën Kull e u dhu për rabbi l'felek Kull e u dhu për rabbinas Filimish mu qliru prej sihrit Mu lërgu e keqja Që ka i e goditi Pas ta ja ka propozu Sa ave me lezu mas namazin Mas i tjep shselam Allahumë ndës salam, vëminkës salam, të barak të jadël gjelali vëllë kramë, banës takfirullah, ekshtu me radhë, dhe nga jo që ka ardhë, ka ardhë kul eudhu bi rabbi në fërakë, kul eudhu bi rabbi nësë, dhe gjithashtu ka thënë a lejë salatës salam, ku shë ledzon ajetin kursi, mas namazit, mes ti edhe gjënëjti to me dekë. Pra kur të krysh namazin, në se ledzon ajetin kursi me vëmendje, Allahu la ilaha illa hua l-hajju l-qajjumë, e lexon me vëmendje dhe e kupton që ka pëthua, ka thonë Alei Salatu e Selam, me së qiti që ka e lexon, pra e ka falë namazin, e lexon ajetin kursi, me vëmendje për me hinë gjëndat i duhet dhe shmetek, e lusvi Allah në Allah, Allahot në ban për gjenet live. Këto ishin surët që ka zvritën për të arujtë për nga mbeni Alei Salatu e Selam, por se këto e vlejnë edhe për për të gjithë besimtarët. Andaj, kul e udhu bi Rabbil Felak, Si veqori e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Dhe umetit të ti Andaj tha aleyhi sallatës salam Këto kërkuj të ka dhënë zoti Këto kërkuj nuk të ka dhënë zoti Përveç meje dhe umetit Umetit tim Qa ka në këtë sure Qka thuot dhe pri qka duot murujt Thad Allahu te bareke Bismillah arrahman arrahim Kul e udu bi rabbi lfalak Min shërri ma khalak Wa min shërri ghasikin Ida wa kab وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ توردت لنا كاظون زوتي اون تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق ثوي ثو او محمد عليه الصلاه والسلام أعوذ برب الفلق سترههم مبروهم ايكي تك زوتي يموجيسيت Një sahabi i pengamirit aleyhi salatu e selam E piti pengamirit aleyhi salatu e selam Ja Rasulullah Pse pëthu kul e udhu bi rabbi lfalak E nuk pëthu veç e udhu bi rabbi lfalak Qaj bie kjo Por qembo Kër i thu di kujt thuj alhamdulillah Thuj alhamdulillah A i qka çkad, duhet me than Alhamdulillah Por këtë sure ndryshe ndodhe Allahu i tha Thuaj, kërkoj mbrojtje me Zotin e mëngjesit Për nga me sa më nuk tha, kërkoj mbrojtje Po tha, thuaj, kërkoj mbrojtje prej Zotit mëngjesit Edhe një sahabi, u bejim një kja abi E vërrejti, ta ja rasul Allah Për se po du kull, e udhubi rabbi lë falak Për se po du veç, e udhubi rabbi lë falak Qëka tha për nga mele, a.s. Dhe gjënë me pëmendje Tha Që çshtum është tan dhe kështu pe tham. Ka vënë dietarët në hadithin e Sahih Buhari, kanë vënë dietarë kjo argumenton se Kur'ani është prej Zotit Xhelel Xhelaluhu, jo prej Muhamedit Alayhis Salatu Wassalam. Po pra, nuk e ka formuluar Muhamedi Alayhis Salatu Wassalam shprehen, veka zbrit Zoti. A do çysh e ka zbrit, çashtu e ka thënë. Nuk e ka heq asnjë fjalë. Po pra, Allah i ka dhën thujë, kërkoi mbrojtjen nga Zoti i mëxjesit. Imami sallallahu ka dhan kërkoi mbrojtje, u po ka dhan thuaj kërkoj mbrojtje nga Zoti i Mëngjesit, që të mbështej Kur'ani çysh ka zbrit. A do kjo është prej mu'xizeve, pa i mrekullive, të cilat i ka përmend Kur'ani në vërtetimin se Kur'ani është prej Zotit. Në nuk e ka shprik, as nuk e ka trillu, as nuk e ka formulu fjalë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo vlen e njëjta, çka e tham të kul hu allahu ahad, se e përkufizon burimin. Zotin e ka zonë që shmuruit Sikur që në amësoj qishme vësu zotin A ne ajnë amësoj në shmuruit Shiko sot në bot Plët një sëtoj në lutemi Do i qojnë dhurt me një forme Disa ditë tjerë me një forme bojnë, bojnë stilet ndryshme E formën ndryshme E ku da di prej gjëralësat Mundojnë mu lut me të Por se zotin e unë gjele gjeleluhu Në këtë kur anë e ka vequ Muhammedin ale i salatë të seram Me shprejje Për kufizuse precize, si mulut, për çkajt mulut. Për çkajt mulut. A dhe thë allohu të barek e o tjala, kul e udhu birab bil felak. Thuaj, kërkoj mbrojtje, prej zotit të mëngjesit. E udhu, është streh. A rap, pëjmës, i thonjën streh. Pëjmës kul, uh, gjenë hije, apo, pushojnë ati, i thonjën, uadhë. Uh, Strej, e kështë të më ra Mishit, i thëjnë auad Se lidhët Lidhët për trupi Dhe gjësën shka streho është ajo Dhe lidhësh për ta, i thëjnë e uadhu E Allahu Gjellë Gjellalu E mësoj Muhammedi A.S. Me thëmë kështu Kull, e uadhu bi rabbi l-falak Thuaj, strehohem Lidhem Në raport Iki të zoti I cilë e ka qa mëngjesim Dhe shumë është të nevojsh e nevojshme robim ushtrehut e Zotit. Nga gatë kcija të shumta që ekzistojnë. Të kcija fizike, të kcija shpirtërore, të kcija morale, të kcija mendore, të kcija të laramshme, dhe të larmishme dhe të tmarshme, që ekzistojnë në këtë botë. Anabil pengamirion sallallahu alaihi wasallam, thaqut përandon dielli, futni fëmijët në shtëpi. Pse? Se shpërmbahen shejtanat. Pra në këtë dunjë nuk qetësh mendojnë njerëzit. Ajo rahatia imaginume dhe andra e paralizushme e plot për njerëzve Sepse kjo dënja nuk është formu e për përknatësi Por është formu e për luft është formu e për përpjekje është formu për murujt Për shumë sejneve Ando e shikopin nga mirë ale i salatës e salat, më qka tha Tha kur të bjen, pra djeli ku të përëndon Dhe vjen në ata, fut një njerëzit, fut një fëmijet në shtëpi Për shfar ashtu i e, se godasin shëjtanët pra, E do të përmenim se Allah e ka përmenim këtu edhe natën Nga se natën në bëhët Shërri mëjma që eksiston A dhe dhe fut një mëlejna Gjithashtu adit tjetër ka të në rejë Me pa ju Që ka shohune Natën nuk e cë një vet Me pa ju Nuk e shifnë ju Që ka shohune Kanë thonë të tërë që ka shëf Prej e gjinëve dhe shejtanëve Dhe shërri i madhë Shërri mëjma që ka bëhët natën Ka thonë sallallahu a.s. Mi pa ju që ata ju s'dilni Apo, dhe kini pa njëri ju për nga natira Kur shet një që ka të panjohër, ruot Si të mos në shikion natën Por zoti me rahmetin e vet Ne kam sheneve botën e gjinve Që me mujtë nga me lëviz Mi pa jo që ka argumenton është se Egziston shërri madhë Dhe besimtari duhet murujtë shumë A me kanë thonë djetarët Këtyre disureve zdu të mjuda besimtari Sabaha kësham Sabaha kësham Qull audhu bi rabbi l-falak, qull audhu bi rabbi l-nas Nga se njerëzit Dhe ta shohi me dhe që Allah e ka përmen Ve min shërri xasit Kallë dhe dikush zvan se hire O me syve të këshir Nit qikume ban sharaj Nit qikume nuk tët as ma sha Allah As të barak Allah Po min jari a gjenni Një defekt Dhe këto sy janë dam shum Ande gatan sallallahu aleyhi sallam El aynu haq Sy një haq Që kallë më tanë sy një haq që njëri i mesi, Bonshar, e smujerin, e mbyshin jerin, çka dhan Ali sallallahu alajhi wasalam, syri e fu devën në një sahan nga e keqja e syrit, çu që ta shohim me lenin Allahu te bareke وتعالى. Thotë Zotë yon te bareke وتعالى, "Qul a'udhu birabil falq." Thuaj kërkoj mbrojtje me Zotin e faleqit. Dhe këtu nuk ka dhan Thuaj kërkoj mbrojtje me Allahun Po ka thonë kull e udhu bi rabbil felak Thuaj kërkoj mbrojtje me Zotin i cilë e ka qa mëngjesim Sepse ruaj tja i përshtatët emrit rab Se rab do me thonë kujdestar Pra i bie Thuaj kërkoj mbrojtje me kujdestarin i cili i ruan mëngjesin dhe krejt të no, që ka do të përmende besimtar i strehot të kujdestari këti universit nga të këqia që kanë mundësime me e godit thotë zotë i onë të bare kjo e tjala kul e uudhu bi rab bil falak rab a kujdestar el falak falak a muqad i qka por a rapt i thojnë falak mëngjesit se qahat dhe, drita vjen dhe e qan e, e ersiran dhe del dal manje se. Dështadi sadhja e ta orthier kam thon. Faleq është këtu mbrojtje me Zotin e çdo të qarrës, e çe i bie çdo kriese. Çdo kries kur krijohet, në shumicën e rasteve çohat. Do të thon kur krijohet e re del pi diçkaje. Edhe njeriu del nga embrioni vet. Dhe nëse i porciell kafshët dhe shpendët dhe bimët madje do të shohse çdo e re del nga nje e çart, prandaj dikush sakrifikon për me dalni në kriesë. Kështu e ka rregulluar Zoti Jonte Bareke Wa Taala. Andaj tha Allahu Te Bareke Wa Taala, thuaj kërkoi mbrojtje me atë i cili i çon kriesat, por i njerë nga embrioni, çka ju ka krijuar. Dhe kjo ka një sekret madh në, në këtë ajë. Tha, tha Allahu Te Bareke Wa Taala, thuaj kërkoi mbrojtje me Zotin e a, e, të qarave, e të ndarave, e të ndarave. Mund ndarit holla ndarit të të imta. Pastaj do të Allahu te bareke ve tala min sharri ma khalaq. Thuaj kërkoj mbrojtje me Zotin e mëngjesit apo të çarave nga sherrri i çka ka kriju. Dhe sherrri shumë prej njerëzve s'e kuptojnë. Çka i bën sherr? E keqja, apo Sidonia, Desania s'e thon pse Zoti ka kriju të keqën? Pse Zoti ka kriju e të dëmshëm? Është kështu më radhë. E keqëja në Kur'an është dhimta Dhe në kësa në lëki Dikush pyjtë, pëse egzistën e keqëja? Pëse se ka po Allah u kitë mirë? Së mundët? Nuk, nuk është e mundëshme Në univers Mësë me egzistu e keqëja Për së faraqyje? Ja, e para Sepse krijesat janë të kryuarat të mangëta E mangësia o e keqëja? Apo? Për shemëm Çdo qriëz i mungon diçka. I mungon për ditë me hang, për ditë me pij, për ditë me pas komoditet, me pas shtëpi, me pas shumë bregëra që a e rrethoit. Kto mangësi, kur kur mungojnë a e keq, apo? Ose por çhemonjes tonë nga ka kop fuqara lloku e ka kop e, ka e keqja. Pse se do të mungon ajo? E kur sësht është e keqja. E pse ekziston e keqja? Sepse kan thon dietardh nuk mundet jashtë a Zotit dikosh më ka një pëllot fakti që na e na të kryum që na Zot nuk kena na pa fillim, pa mbarim në e na me datë lindje dhe datë dheke ky fakt vetë e ban që me egzistu e keqja pra mangësia që ka egzistu në të na është e keqja dhe e dyta dhimbja kanë dhondi e tartë dhimbja është kur dhem të i diqka qofështë fizikishtë Qoftë shpirtnisht Qoftë qo emocionalisht Ty kjo të ka shkaktushar Se si në nivelin qka, qka duhet Edhim të pëse egziston Kanë thonë djetarët Edhim të egziston për me të shpije Dhe me quta Allah Kini pasa pak njerëzit Shkojnë të Zotit dhe i kthejnë Allah Patksia A ka njerën komoditet që i kthejnë Zotit Kejt i ka Me pasuri Me shëndet Kërë që anë nuk i mungon a, a sa vështirë të imi dhonë Këthe ju zotit Shumë vështira E Allah u shlonë dhimët atë e njerëzit Për mi u këthijat e Allah Andë e Allah u gjele gjele allu Kërë i përmenë këqijat në Kur'an Që që përfundon a jetin Le allahum jel dërraun Na nuk i banëm këto pos Këto me nalë në nështru neve në Allah u kërë i auqonë dhe popujve dhimëtat Dhe të këqijat Dhe vuajtjet P Më kujtizo te gjele Xhel Xhelalu. Po pra, njeriu do të më bëj pyetje. Pse po më kape keq ja? Siç po mua më larguot keqën. Pse unë po kam noksanlokën, pse unë po kam tmeta. Pse unë për ditë po do të më hang buk për ditë më pij ujë. Pse unë smujnë më bën një avd pa to? Sepse je krijes. Ti ka kriju sot me tmeta. E kjo është e keqja. Tani lidh le këtu dhe kjo është e keqja e cila krijohet në zehire. Dhe nëzili Njerit do me pas shumë Dhe do me pas këtë vetë Qushtu i marum Andaj shëjtani i blisi Kure pa Ademin Aleji Salatu e Seram Kure krioj Zotë i Gjelë Gjelalu I shkoj dhe i rotulloj rrëtë për qark Dhe e pa këtu në midis Trupit ti një zvrastin Kjo gryka, kjo gjoksi Dhe kure pa këtë zvrastin Tha piktu e kapi Qigo, tha piktu e kapi Sepse kjo zvrasin do mu mbush E unë në përmet kësajna E dëvjoj Tu i thonë mushe Ngo pe E kështumeral e dëvjoj Dhe djetarët kanë thonë Epshet e hajes Dhe pjes janë epshet e kit Kit të kësijave Ska ego Dhe të keqe ma e keqe se egoja e thangëmës A në gini pa një riu kur ha Tani e nëzë me ndonë me po keqë Dërsa kafësha e ka të kunder tënë Kafësha kur ha, që të soë Dërsa njëri ju, njëri ju të kunder tënë Kini pa një uritur, tu po keqë Ja, një ngopt Kush vëranë ma shumë Kush banë fesatë ma shumë Qa do shë ka në shumë A isha ka pare, a isha ka investime Kush blenë arë ma shumë dë një A isha ka pare, si shka me blenë a isha s'ka pare Andaj e keqëja vjen nga ngopsia e madhe e njërzve E Zotë i unë të bare kjo e tjara Na mësoj neve në Kur'an me than Kull e u dhubi rabbi l'fellak Min shërri ma khalak Nga e keqës që e ka kryu e Ta nje e keqës qëka është Gjdo njeri Donë me u plëcu nivellin më të madhë Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo njeri Gjdo n çka ndod nevoja e ti por me mora çka i duhet kurse na merr këtu osherri po von i duhet diçka por mu plocu se ka sun e gje se ka parë se ka çka t'ardhura çka ndod ndod sikleti çto ja ksa kur ta shofet dikan çka e ka e këtu ndod kit belaja çka tha allahut e barekeot jalla kul a'udhu birabbil falq min sharri ma khalaq fa i sherrr isha ka krijuar E jehudit pëse i banën se hire Mohamedi të lejë salatu së ram Se ata do ishin pëngamberi Me arë për të të në nuk ardhë Dhe njërzit për nga natyra Kur presin di qka mi undodh A të të nëve, për të mirave E i ndodh dhikuj tjetër e morin i nati Shumëve njërzit për shemull Ka një ambisje me ndërtu një shtëpi Me qenë një biznis, me bani trekti Po nuk e bani I vjen keq Po e pa di kanë qka e ka bani E marinati pse rani noti sepse çata e ka shpresut vetja dhe i dogut se ja ka marr kë tira. E Allahu xhelallahu tha, në këto momente rujuni. Sepse tani krijohet te ki, edhe për i shejtanit, por edhe për i çenjës vet, për kësaj grigues e cila liq mu plazua ndodhe keçja. Pra, e keçja në shkurtimisht, e keçja është e meta dhe dhënta. Dhejimta Njëri ju kur ka Kur s'ka dhejimta Edhe kur i ka gjërat plëcu me O në regu Së me nën keq Së në me nënë keq Së me nënë me ba Diku i qërë E kështu me ra Por kër i mungon diqka Apo dëshiron mu plëcu dikun Ate ndodhe keq A tha Allah u të bare kjo e tjara Min shërri ma khalëk Prej shërri që ka kriuar Nga se nuk ka në në një dërështë diqka Që ka se ka kriu zotu jon të bare kjo e tjara Njeri u i ban të kësijat Gjint i ban të kësijat E kështë të më radhë Andaj zotë i unë të bare kjojtara Kërkoj prej neve që të kërkoj mbrojtje Filëmish për nga meriton Alehi salatu e selam Pasaj të gjithve që të kërkoj mbrojtje Nga e keqja e e kryuar E keqja e kryuar është Dhimta dhe nevojat e njerëzve Tha lau të bare kjojtara në vazhdim Ua min shërri ghasikin I dha ve kap Dhe thua i kërko Ghasik Ghasik ë Ersira Nga nata Kur ta mërin maja Pra lo të barek e hotel a thot Thuaj, kërkoj mbrojtje Nga Ersira Kur e mërin kulmin Kanë dhënë dhe sa djetar pak para mëngjesit Apo mesi i natës Pse me kërku mbrojtjen Nga nata Kanë dhënë djetar sepse nata është objekt I të këqijave Shiko Shiko Gjdo kriminell, ndu nja Kur i bankqia? Natën Zinaja Alkoholi Amoralitetet Vrasjet, kur ndodhin? Natën Në shumisat e rasteve Ndodhë dhe njerë ditën Porse kur është ma e kanshme Mi u bate të shpirtat e tyre Kur e pinë ma shumë alkoholi? Natën Dhe gini pa, njërës që ka pinë alkoholi Dojnë atmosferat e erta Ndritë zdo, do terë Kini pa kur dashurohen në terë Që mësë jashohet metat Pastaj ditën dahën ato Se se ka pan mirë natën Odojsh pastaj ditën me utrishtue Andaj nata tha Allah Utebare kjo e tera Minë shërri gasik Kur të mbuloj e ersira Shlohen shërët Kjo ndoh edhe të e gjinët Edhe të njerëzit Andaj kriminel të mdoj Vrasin natën Pij natën Bojnë amoralitet natën këqijat shumisat bëjnë natën, dhe njeri kur planifikon me boshar, e bëjnë natën. Djetarë ka ndonë për shumë arqije, e para, sepse gjindë që atër e punojnë, shëjtanin zhitë me të mabë atër, e dyta, e mbulon të keqen, e mbulon të keqen, andë e plot për të për përë për dhe të muslimanve thoshin, rruju, natën mëzban në gjuna, se të allahu s'ka në dhe ditë, këni po një është ditë në pak ruen, Ruhën për njërës dhe ruhën për publikët Ruhën për opinionë dhe kështu më radë Mirë po natën indrojnë më abetët Pse indrojnë dhe natën dhe vetëmi Andaj tjetarë ka ndanë Se nata dhe vetëmia janë Dikomponente këtë banë bashkë Banë gjunaj Nërsa pengamberi Alei Salatu Selam tha Një njeri I cili janë natën Vetë Edhe i kujtojtë Allah E përmendë Allahun edhe i rrjedhin lotët, thapin nga mërë a.s. Ketë njeri se ka bëzjarë. Djetarë kërë kanë së tju këtë adhith se, ka dhënë nësins natën këtë bojnë gjuna, shumica njëzë e bojnë gjuna, e bojnë këqia, paramëroni njeri natën e përmejnë Allahun, dhe i tutë të zotit, e dhëtë nuk banë mi ba Allahu gjuna, anipësi janë vetë, kërë jam katërmurë dhe së shakur kushë, Zbani ba Allahu gjelë gjelë gje, aluhu gjuna A dhe tha Allahu të bare kjo vëtara Wa min shërri khasikin idha vë kap Dhe thuaj o Zotë më ruaj Nga nata kër mërin majën Pse kër mërin majën? Sipse kër është ersira e madhe I baudh shumë gjuna Zotit të bare kjo vëtara Dhe para mendo Allahu sa mbulon Vesh me një natë para sa, sa rakia pijë Sa moralitet i baudh Sa gjërat të këqia dhe që Allahu gjële gjëleluhu i din Por kur zëgjohë më njërës mëngjes Allahu ja irun prap Ja urun shëndetin, varun trupin Vë tisë e di I ka mbulua Nga se Allahu të barek i vëtala mbulon Andaj si e nisi këtë sure Kull e udhu bi rabbi lë falak Ajo është zoti mëngjesit dhe zoti natës Po ti kërkom rojtje për shërri që ka ndodhë Në më këtë kontekst Tëtë Allahu të barek i vëtala në vazhdim Wa min shërri në Dhe thuaj, o zëtë, më ruaj, nga shërri i nefathat Nefathat, qka është, nef është pështym pa uj, pa lang Nga sesirë bazët, kërë bojnë një qia, qka bojnë? Pështym Kjo pështym është në më një erë të fuqishme, më në më mërë takat shumë Edhe pështym me pak lang Unë, jo pështimat që ka del e natërshme dhe biologike Por ajo e bat me mesinim Pra, e mbledh ketështin krejt komplet Qëtë e ka në shpiku djetarë E mbledh ketështin edhe natë njën që ka e ka bo e pështin Pra, ketështin e gjuna të dhe lidh që ti ndodhë shërri Ati që ka e ka sinua Allahu në rujt dhe i shëroft është të murit e muslimanve Tha Allahu të barë nefathat Këtu nefathat ka argjinia femrore Dhe djetarë kanë dikomente, e para kanë thonë Gjinia femrore shkaku i pështimave Pra ozot më ruaj nga e keqe e pështimave E cila pështima oj gjinia femrore Dhe dita kanë ardhë Se në fathat janë më ruaj nga ato të shka pështin prej grave Nga se sirë bazët ka shumë prej grave Ka dhe prej burave, po ka shumë prej grave Dhe djetarë kërë ka komentu Pse ka ardhë i të fësirë për gratë Sepse gruja Shumiset e razveve së në banë shërë si buri me takat Së ndelë mushti, së ndelë me folë, së ndelë mi ba Shumë prej, gjëra dhe shka buri, i zbrazë më forma tjera E gruja, kur kajnë ati, që ka banë, shtreohën siher Pra, atë pafuqinë që ka e ka jashtë, e merë dhe banë siher A me shumiset e razveve gjindën, si i rëbazët gra Si i rëbazët gjindën, gra Nërsa burat janë më pak, për shfarë asyje se ka metoda tjera buri Del, përshemull, del jasht Zbras, fëqin jasht Fjallosët, jathot fjallën, e kështu me rat Pro buri është më social Më ishoshrushëm dhe i ka vend e komunët me zbras Ta katin e vetë Ndërsa gratë, përshka këtë pa mundësis Mu pa dhe paqunë me njerëzit Streohen siher A me dhe qka thala u të bare ke vetera U amin shërri në fathati fil ukat Dhe thuaj ozot më ruaj nga atot Qka pështin në ukat çka uqat nye këto nye janë ndryshme morin çara e dyta pa e ndryshëm e ksu marr kukulla të ndryshme dhe ato i i lidhin dhe i sinojnë njerëzit mi bom para me bomë të çet para mendo ku shkon e keqja njerëut ka shqip lloj-lloj gjërash veç mi bosha teatrit zoti na rujt dhe i pastrof shpirtrat ton e i rujt nga të këqijat e të këqive Nga fesadi i fesajgjive Tho të allohu të bare kjo e tera U amin shërri hasidin i dhe haset Dhe jeti fundi të allohu të bare kjo e tera Dhe thuaj ozot mëruaj nga e keqja E ziliqarit kër të mërë zili Ziliqari nuk ose hirë baz Nuk, nuk lirë dhishka, nuk pështin dhishka Po zilija në shpirt E allohu dharua ju dhe pi ziliqarit E ziliqarë kanë thonë djetarët janë kitë njërzit Po dalon i mirë i pithkeqit Erë njëri të Hasan el Basriju Njëri i madë, pabini i madë Dhe i tha ojë Wa min shërri hasirin i dha haset A vlenë edhe për muslimanin Më kur thotë muslimani O zotë më ruaj nga zili e ziliqarit A edhe muslimani, o ziliqar Tha Allahut më shiroft A e ke le gjut i surën Jusuf Po Tha s'ki gjeta ti besimtar ziliqar Tha po Tha vlazni të Jusufit A janë besimtar Po A e murën zili Jusufin Po Qka i banën Një ardashtën me vra Mësane me gjujt Dhe gjujtën bunar Dhe e shqitën për pare Dhe jove qka që Kuru takuni i thanë hajdut i je E ki vlavin hajdut Kër e gjeti bunjaminin enën Tha e ka pas edhe një vla hajdut moti Dhe me këti, ato nuk e tini se ishte Jusufja dhe Iserat dhe Seram Këtë shka argumentan se besimtari mund nuk kanë ziliqar Andoj thënë djetarët Ziliqar i da dyloj Ziliqar shka e mshe Dhe thot o zotë rujëm pi, pi tkeqës teme Rujëm pi ziliës teme Pse pe marinati filanin Dhe kërkon mbrojtje Dhe i dyti së nëmban vete në shlën E zilija si shlëhot në sy Zilija e ziliqarit Bandam me sy Dhe bandam me goj Shumë për njerëzë e flasin dhe shlujnë fjalë t'liga dhe shlujnë fjalë t'rana. Por që imbul, dikush e ndërtoni shtëpi, e arrinjë një biznis, e, e, e arrinjë të arritur të kësajtë u njoje, dhe kur ja komunikon, që ka ndodhë, këj banë gjeste. Apo edhe kur thote e mirë, e mirë kanë a thotë, kishë ba ma mirë, i shkanë edhe kështu, pra prektet metat, këja argumenton se Gjokë si ti nuk e i lirë. Dok sot alhamdulillah zoti ta shtof sa e mir gana kështu merra por çfarë do të mir gana tamam ka edhe më të mira kit to çka argumenton këto janë fjalë të holla që burojn nga zilia andet allah te bareke jo, ve taala wamin sharri hasidin thuaj o muhammed dhe thuni keto ju musliman o zot na ruaj nga zilia e ziliçarit kur të merret zili andet habi gambed ali salatu selam ne hadith e gjanë imam tabarani se shumica ummet tan vdesin nga Ajni, nga syni Se nga syni, se njerëzit Mirën, zili, zili njëri me tjetërim Smirë, e thënë gjohën shive Smira, pra se durën Të mirënaj, s'ka mundësi me bajt Të mirën, kjo është një sure Se në ka të vitë Allahu të bare kjo e tjela Shumisa për njëve e dina këtë sure Por të do me thani të sajna janë shumë të mdoja Në e lusëvi Allahun që Allahu të naruaj nga qdoj e keqe Në ruan nga gjdo zili e zili qarit, nga ruan nga gjdo madhije madhistarve. E lusmi Allah unë të barë kjo të barë që Allah unë në ruan nga shërri i natës dhe ato që ka mojnë kesë natën. E lusmi Allah unë të barë kjo të barë që Zotinon Gjellelë u musliman kude që anë Allah unë të ndihman. Jetimat të musliman e Allah unë të imbulan. Fukarat së kam nore të bunjakët, Allah unë të pasonan. E lusmi Allah unë të barë kjo të barë që Allah unë të sëmurit të musliman e Allah un Got it.